És dilluns 15 de juliol i a l'informatiu de ràdio Plafrugell explicarem que l'agressor d'una parella d'ancians a l'estació de la sarfa de Plafrugell ha estat ingressat a l'Hospital Psiquiàtric de Salons ho explica David Puertas, cap de la policia local del municipi. També destacarem aquelles paraules que Mónica Alcalá ens ha deixat en l'entrevista que la regidora d'Educació ha ofert aquesta emissora aquest migdia. La informació comarcal passarà per la Picabaralla pels seus municipals a Sant Feliu de Guixos. També us explicarem que ja es pot visitar l'exposició de Josep Pla al taberín. L'Anna Aguiló, la directora de la Fundació Josep Pla, ens explica els detalls de la composició d'enguany. També us explicarem que Palafrugell dona la benvinguda als difant saharauis que passen l'estiu al Baix Empordà. I acabarem aquest primer informatiu de la setmana amb la previsió meteorològica per aquests primers dies d'aquesta tercera setmana del mes de juliol. Comencem aquest informatiu d'avui dilluns 15 de juliol amb una notícia que va tenir lloc divendres a la tarda i de la qual no n'hem pogut parlar en aquesta sintonia. I avui ho farem amb el cap de la policia local de Palafrugell, en David Puertas, perquè ens doni els detall de ben bé què va passar divendres a la tarda a la zona de l'estació d'autobusos de Palafrugell, on una persona va agredir a una parella d'ancians. A través de la xarxa social se n'ha parlat molt i per aquest motiu, per saber ben bé què va passar i com va actuar la policia local de Palafrugell, ho farem amb el cap de la policia. Bon dia, David. Bon dia, Robert, bon dia. Doncs una vegada més, gràcies per atendre la nostra trucada. I en aquest cas, com dèiem, divendres a la tarda va haver-hi un incident a la zona de la sarfa de Palafrugell. Ens pots donar els detalls de ben bé què va passar? Sí, bé, mira, el us puc explicar una mica és que ja se sap i que és, i, que és conegut, no? Nosaltres volem rebre la trucada sobre les 5 o les 6 de la tarda de que semblava que hi havia hagut alguna baralla a la zona de, de davant de la sarfa i quan vàrem arribar es vam localitzar amb una parella d'aquí del poble de gent gran que estava al terra que estaven ferits i bueno, perquè sembla doncs, havien estat agredits per una persona que estava per la zona i que, i que de fet n'havia pogut marxar gràcies a la intervenció de, de gent que estava allà i que va fer perquè no, no marxés no? i que realment es va facilitar molt la nostra, la nostra actuació llavors quan van arribar a patrulla van anar primer en primer lloc una part a, a intentar atendre la, a les víctimes i per mm. un altra costat, a, sobretot a intentar localitzse la persona, saber qui s' que havia passat i, i detenirla no? com al final va acabar, mm -hmm. donc al final, la informació que tenní és que a, a posteriori tot això ho hem pogut saber, eh? doncs, sí. eh, que hem pogut esbrinar és que sembla que li robia, els hi volia robar alguna cosa, un bols que portaven a, a, la, a la parella de gent gran i, i que ben veure que no podia, doncs es va posar molt violent i es va agredir. Llavors, el papa nostre es va posar a la detenció d'aquesta persona, vam traslladar a nostres dependències i després l'hem tingut a custodiar els Mossos d'Esquadra fins ahir, que va passar a disposició judicial i el jutge ha decretat això d'ingrés de manera internada forçosa al Cicàtic de Salt. De moment és el que tenim. Uh, uh, uh, gràcies David per, per ser doncs, uh, tan aclaridor perquè a les xarxes socials, no sé si ho has pogut veure, però es parlava doncs, que si aquesta persona doncs, uh, havia doncs, fins i tot matat alguna, alguna de les dues persones dels dos ancians, uh, no va ser així, no? No, no, no. no. Uh, les dues persones d'aquí del municipi i dels grans del municipi estan millor ella encara està ingressada a l'hospital i ell en un principi ja té l'alta nosaltres d'aquí el que volem dir sobretot és que ajudar-los en tot el que sigui necessari de desitjar-los la pronta recuperació. I, però jo ja dir que en un principi, no, no per sort, no m'ha hagut de, de lamentar aquest fet. A eh? uh -huh. eh, destacar, no, com tu has eh, explicat, doncs, la, la, la ràpida intervenció que també va haver-hi doncs, de, de gent que hi havia per la zona, que va poder doncs, retenir aquesta persona per quan vau arribar a vosaltres, doncs, després eh, que la feina fos més fàcil, tot i que, no sé, he pogut llegir en algun lloc que la persona doncs, estava en un estat força violent i que va ser complicat, no?, també reduir-lo? Sí, la veritat és que sí, és que la nostra feina va ser bastant complicada. per de reducció en el moment com després, a posteriori, amb el seu trasllat, com així la custòdia que vam tenir aquí a les dependències, fins que vam aconseguir que vingués un metge, que el visités i que cedés, perquè realment estava molt excitat, estava molt exaltat, eh, estava molt violent, era una persona que, bueno, que la que tenia molta força per situació en la que estava i la veritat és que la, la nostra tasca no, no va ser gens fàcil per intentar contenir-lo sense fer-lo mal tant tot, no? La veritat que aquestes situacions són, són bastant complicades amb les cines que tenim, i fer-los de la força doncs, sempre és molt complicat per la policia. Per acabar, t'estic a, a, a, a, a portar-me una miqueta en el sentit doncs, també a informacions que ens arriben a través de les xarxes socials, d'una doncs, usuària que deia que, per exemple, eh, al carrer Xopitea de Calella de la Frugell, la, al voltant de les 7 del matí, hi havia molt de jovent cridant i cantant, i diu que això passa cada diumenge de l'estiu. Preguntava si no es podia posar una patrulla preventiva una hora abans que arribin, no sé, com, com, com tenim aquest dispositiu vosaltres ara que també en els nuclis de platja doncs, hi ha més gent hi ha més jovent i a vegades doncs, pot, pot causar molèsties als veïns d'aquests nuclis Sí, Rubén, cap problema, eh? ja saps que estic encantat que feu preguntes i intentes explicar el que fem també a, a la població no? uh -huh. Nosaltres, des de ja fa 15 dies no només tenim una, tenim diverses patrulles fixes a la matinada, no només de la matinada de diumenge, sinó també de dissabte i algun altre dia que coincideix amb algunes festes d'alguna zona lúdica que tenim aquí a Palafugell, en la que es dona cita bastanta, bueno, bastanta jovent, no? que quan acaba pues, bueno, la festa i la discoteca i la marxa que hagin vogut, va planificar, tots en van a la zona de costa per a bueno, esmorzar, pues, se van a les i se van a algun bar. No? Llavors, això són doncs, molt conscients que provoca molèsties i llavors nosaltres tenim pa distribuïdes patrulles a les tres platges, a Calilla, a Fran i a Tamariu, perquè sabem i som conscients que, que aniran allà i que sobretot a la zona de Calella, no?, per proximitat i també perquè és un nucli més gran, doncs eh, provoquen això. Nosaltres en aquest cas, per exemple, cap de setmana hem tingut fixar a aquestes hores la, la patrulla, però hem de pensar que, que són desenes de joves que, que baixen o que entren pel carrer Xopiteia, per altres carrers de la zona, que se'n van cap a la zona de platja, i que a nostra intervenció bàsicament sempre és intentar demanar-los que que afluixin la, els crits, que, que s'ho passin bé, però que respectin aquest cas dels veïns, no? I quan veiem que hi ha molta afluència a la zona de colsanteries, o així, doncs no? intentar que, que marquin en un altre lloc, no?, per, per, perquè al final, quan té una aglomeració de gent, i, bueno, alguns d'ells, doncs pues, una mica sota s'ha fet que s'ha de fer de així, no?, doncs pues és complicat que, que ens facin cas, no? Però la veritat és que ho estem fent, tenint tant de tant patrulles uniformades, com quan poguem també les possim de paisar, i no només allà, sinó que una bastanta estona abans ja estem controlant per la zona de l'autovia, que és per on baixen molts vells caminant, i també amb el tema dels vehicles. De fet, el carrer Xopitea que fins i tot arribem a posar determinats dies a una tanca, a la part de dalt de tot, fins a la primera hora del matí. He intentat que entrin els cotxes, evitar que entrin els cotxes i que entrin caminant perquè també, si no, després també se'ns afegeix la música, els vellets, els cotxes, mm. els vehicles, bueno, ja saps una mica què és el que comporta. No? Mm. Llavors, nosaltres, el que estem fent això, sobretot, molta prevenció a la zona, som molt conscients de les monèstries que això, això provoca la gent i ho estem intentant minimitzar. No? El que passa és que a vegades és complicat eh, perquè, clar, moltes vegades intervenç en un grup el grup marxa, però potser 100 metres més avall o un carrer al costat, comença a tridar, no? I per l'exagència no poden tenir policia a tots els carrers de, para, de parafugell. I també moltes vegades la, la, la, el cas que fan aquests joves és determinant, no? Mm. Eh, és complicat, eh? la veritat és que, que el tema d'aquestes hores, no? Compaginar el fi de la, de la festa, el fi de la vida nocturna amb el descans dels veïns a aquestes hores tot i que ho intentem, a vegades doncs és un mica complicat eh, aconseguir no? que, que, que tothom estigui content, sobretot que estan descansant. Però, bé, però som molt conscients i ja t'agraeixo que s'hagi fet aquesta, aquesta, aquesta pregunta per tal de poder-nos explicar una mica. Moltes gràcies, David, i ens retrobem aviat. Moltes gràcies, Robert, per tot, i ja sempre que vulgueu, aquí, aquí en teniu, a vostra disposició. Que tinguem un bon dia. Agraïm, doncs, una vegada més a David Puertas que hagi atès la trucada de Ràdio Palafrugell, en aquest cas per desmentir certs rumors i certs comentaris que havien aparegut a través de les xarxes socials en torn d'aquest fet, que va tenir lloc, com dèiem, divendres a la tarda, i els propers dies doncs, escoltarem a David Puertas també com ens explica quin és l'operatiu que des de la policia local de Palafrugell han desplegat per aquesta festa major, per tal doncs, que sigui el més segura possible. Seguim en aquest informatiu de Ràdio Palafrugell d'avui dilluns i ho fem ara per comentar les paraules més destacades que ens ha deixat l'entrevista amb la nova regidora d'Educació, la Mònica Alcalà, que ha passat pels micròfons de Ràdio Palafrugell aquest migdia. Els objectius que de cara al futur més immediats eh, ens ha destacat eh, Mònica Alcalà, que són dos. D'una banda, posar tots els esforços en consolidar el projecte d'Educació 360 i de l'altra, donar forma eh, com fer front a l'increment de l'alumnat de secundària. No obstant això, primer de tot eh, començarem doncs, escoltant a eh, Mònica Alcaà, que explica a Ràdio Pala que aquests primers dies estan servint per conèixer l'estructura interna de l'àrea. Estan sent així de coneixença, de saber una mica com funciona l'àrea, què s'hi ha portat a terme i quin és ben bé el funcionament intern, perquè el que s'acaba veient com a usuari és tota l'oferta, però quan ets a dins has de veure doncs, quin és l'esquelet, no? Dim-ne i mm. com, com es mou i quin, quins moviments farà i és ben bé de, de primers contactes i de, de moltes reunions. Seguint amb aquesta presa de contacte, el Calà també ha explicat en què s'estan centrant les primeres reunions amb la cap d'àrea d'educació, la Núria Opí. Sí, hi ha força feina en preparar tot el que vindrà al curs que ve i també en tancar una mica el curs que acaba d'acabar. Mm. O sigui, que de feina n'hi ha. Bé, hem anat fent sobretot eh, moltes reunions amb diferents persones per tractar aspectes diferents com la matriculació dels, del curs de l'any que ve i també de, de l'Educació 360 hem anat parlant de moltes coses que fan referència a, bueno, al poble i a les escoles, al Consell Municipal d'Educació que es fa i els Consells Escolars, és on també estic anant ara. Uh -huh. O sigui que és una mica conèixer tot aquest terreny. Tot seguit, la número 2 d'Esquerra Republicana a l'Ajuntament de Palafrugell ha admès la gran responsabilitat que representa estar al capdavant de l'àrea d'educació. D'una banda, per la importància que té de per si l'educació en un municipi i de l'altre per la gran feina que precisament s'ha fet històricament en matèria d'educació a Palafrugell. Home, és una gran responsabilitat perquè realment jo crec que és una àrea que funciona molt bé, que té les coses molt clares, llavors tot el que s'ha vingut fent fins ara eh, és molt positiu, llavors és com que jo sóc una nova peça on em vaig d'encaixar en aquest engranatge que ja funciona. I sí, la responsabilitat és molt gran perquè la sensació és aquesta, vaig de continuar fent molt i molt bé, i sí, és rar el menys possible. I com dèiem a l'inici d'aquesta informació, doncs els grans projectes que es presenten en aquest mandat n'hi ha sobretot dos. El primer, la consolidació del projecte d'Educació 360 i de les dues comissions que n han sortit. I és que recordem que aquest projecte d'Educació 360 és la continuació de Ciutat Educadora. Així, Mònica Alcalà ha comentat en quin punt es troba aquest projecte. Eh, doncs es van començar les reunions amb totes les persones que volien formar-ne part d'aquest projecte i es van crear dues comissions. I són dues comissions, una que es dedica a les activitats extraescolars i l'altra als recursos pedagògics. Llavors han anat fent diferents trobades i de les, les comissions ja han començat a fer feina. Del de la comissió dels recursos pedagògics el que van fer és primerament definir què és un recurs pedagògic i aquesta comissió està treballant amb això i s'han quedat aquí uh -huh. llavors pel que fa a les activitats extraescolars aquesta altra comissió el que va fer és dir necessitem crear algun tipus de format on la gent pugui consultar totes les activitats extraescolars que es fan en el poble per totes les edats llavors s'està fent com una prova de web, uh -huh. on es cataloguen per tipus, diguem-ne, i encara no hi ha activitats volcades aquí, eh? perquè està en fase de construcció. Llavors creiem que les han passaran les primeres, que hi posaran tota la informació que elles ofertaran en els seus centres, totes les entitats que hi vulguin participar també, i així s'irà creant aquesta web de consulta, val? on tu puguis dir al meu fill que té tants anys i que té aquests gustos, què pot fer el poble de Palafrugell? Mm -hmm. Llavors en un buscador es posarà i sortiran tota l'oferta d'activitats que hi ha a Palafrugell. I a més del projecte d'Educació 360, un altre gran repte que es presenta en aquest mandat és com fer front a l'increment de l'alumnat de secundària. En aquest sentit, si us recordeu, fa unes setmanes Palafrugell va rebre la visita del conseller d'Educació, Josep Bargalló. Alcalá ha fet una pinzellada de com va anar la trobada amb el conseller de la Generalitat. Puc explicar que ara en cursos propers que venen puja molt l'alumnat a secundària. De fet, els últims cursos de la primària ja són cursos amb molts i molts alumnes i llavors, bé, es va aprofitar per posar sobre la taula diverses opcions que podem tenir en compte i el que farem és, abans de, de dir res públicament, primer estudiar pros i contres de tot i un cop eh, prengui més forma perquè ara tot és molta idea i molt desbòs i tot està en una base molt base. Mm -hmm. Quan tot hagi pres més forma, després sí que ja podrem donar-ne més informació. Però en principi sabem que s'ha de posar solució perquè hi ha molts i molts alumnes que començaran secundària i que cal ubicar-los en algun lloc. Llavors, com ho farem, està per acabar-ho de, de definir. I si bé durant la campanya electoral semblava que tot passava per a la construcció d'un nou edifici, la nova regidora d'Educació, Mònica Alcalà ha admès que hi ha altres alternatives. Mm -hmm. Molt positiva, sí. Sí, sí, sí, va anar molt bé. De fet, ell també ens va donar diferents idees i... En principi, mirarem a veure com, com podem encaixar una cosa amb l'altra. Sí. Pot haver-hi altres alternatives. Que de moment no. hi quedarà. <laughs> Suposo que sí, sí. Ja. El, durant el primer trimestre escolar, les coses ja haurien d'estar una mica ideades i llavors podríem parlar-ne. Així doncs, després de l'estiu és per quan s'ha emplaçat a tenir aquesta nova trobada amb el conseller d'Educació, Josep, Bergalló Serà el moment en què s'aclarirà quina és la millor alternativa per fer front a aquest increment d'alumnat de secundària de cara al curs 2020-2021. Us recordem, d'altra banda, també que podeu recuperar la conversa íntegra que hem mantingut amb Mònica Alcalà, regidora d'Educació per l'Ajuntament de Palafrugell, a la nostra pàgina web www.radiopalafrugell.cat i també ho trobareu a través de les nostres xarxes socials de Facebook i Twitter. Moment ara per a la informació comarcal en aquest informatiu d'avui de Ràdio Palafrugell per explicar que el govern de Sant Feliu, per, format per tots per Sant Feliu i el PSC, va aprovar dijous el règim de retribucions dels edils del govern i l'oposició en el nou mandat amb quatre dedicacions, tres de parcials i una d'exclusiva per al socialista Josep Maria Muñoz, un fet que representa tenir-ne una més que durant el darrer mandat amb el tripartit de tots per Sant Feliu, Esquerra i el PSC. Aquest fet, afegit a l'increment de retribucions, va provocar queixes entre els grups de l'oposició. Pere Albó, de més, va criticar que entre la suma del sou municipal de l'alcalde, Carles Motes, de 50.244 euros bruts anuals i els 33.000 que percebrien els portaveus de grups fins ara a la Diputació, cobrarà més que el president del govern, Pedro Sánchez. Motes va explicar que han revisat els omoluments municipals sobre la puja de l'IPC dels darrers anys i que per a la dedicació extra han tingut en compte la situació de dos edils. Núria Cucharero i Ernest Natera, que han hagut de renunciar als llocs de treball per passar a l'activitat pública. Respecte a la retribució de la Diputació, va defensar que no va poder assistir a la sessió constituent i que cobrarà per assistència, tot i que encara no s'han aprovat els salaris i les indemnitzacions per al nou mandat, en què vol coordinar accions i compartir grups amb la diputada Disselva Gisela Saladíc. Pel que fa els altres grups, Sílvia Romero, d'Esquerra i Cristina Vicens, de Junts per Catalunya, que va demanar més recursos per a l'oposició, es van abstenir. Jordi Lloberes, de Guíxols des del carrer, també va qüestionar les Puges, que en l'alcaldia i la primera tinença situa l'11% respecte al 2015 i la dedicació parcial del 95% dels edils de tots per Sant Feliu. Tornem ara cap a casa nostra, un moment doncs, en aquest informatiu per tornar a explicar informacions relacionades amb el nostre municipi i ho fem amb una que té a veure dins de les activitats de la Festa Major de Palafrugell. En aquest cas és l'obertura que ha tingut lloc aquest matí al Hall del Teatre Municipal de Palafrugell d'aquesta composició de Josep Pla al tabarín, una exposició doncs, que es ve fent ja des de fa uns quants anys. Ho hem comentat amb l'Anna Aguiló, directora de la Fundació Josep Pla a l'entrada del teatre i davant just d'aquest mural. Doncs, eh, estem aquí amb l'Anna Aguiló, directora de la Fundació Josep Pla, perquè avui doncs, es dona aquesta inauguració oficiosa de, de Josep Pla al taberín, aquí a l'entrada del Teatre Municipal de Palafrugell. Bon dia, Anna. Hola, molt bon dia. Doncs, gràcies per eh, estar amb nosaltres en aquesta inauguració una mica light, podríem dir, la gent doncs, que passegi per aquí pel Teatre Municipal la podrà veure eh, d'aquesta eh, exposició que ja és la setena vegada que es fa i que doncs, eh, barreja aquesta imatge antiga amb una imatge moderna. Em Comandaves abans fora de micròfon que aquest any és per tu doncs, eh, la millor, si no, una dels millors, si no la millor. Sí, sí, eh, sense voler desmereixer tota la feina que s'ha fet fins ara, des del 2013 fins avui, doncs ja fa set anys que, que duem a terme amb aquest petit projecte Projecte, doncs penso que aquest any ens ha quedat molt bé i el resultat és molt bo. Eh? En principi, com deies tu, la idea va sorgir d'intentar fer un joc amb una fotografia antiga de la Festa Major i una fotografia actual afegint-hi un, un toc de reflexió literària que seria doncs, el text de Pla. Llavors eh, cada any ho hem anat treballant eh, d'aquesta manera, eh? normalment el que fem és triar primer la fotografia eh, antiga que relacionada amb la Festa Major i després eh, en Gerard com a tècnic de cultura proposa amb algun eh, fotògraf local eh, aquesta, aquest, aquest, aquest joc per la instal·lació. Llavors nosaltres hi, hi proposem el text de Pla que hi i referència i aquest any doncs, ens ha sortit d'aquesta instal·lació fantàstica que ens ha fet el fotògraf en Lluís Català que la veritat penso que ha donat molt bon resultat. Eh? Partim d'una fotografia antiga que triada per l'Arxiu la, Municipal que és del fons de Carme Petit de Olufeu. Eh? Com veus, la fotografia antiga és una colla de gent, amics i familiars, que per la festa major es fan retratar en, una, en, en, un, en un escenari de ficció. En no? Aquí sembla doncs, que, van, que han pujat a dalt d'un avió i, i estan retratant-se i es fan una cosa molt extraordinària pel 1915, que que fer-se retratar o tenir una fotografia eh, que, que, que hi aparegués doncs, a un grup de gent, la família. I llavors, a partir d'aquí, hem, hem proposat un text de Pla que parla de la sensació que li fa eh, veure's fotografiat. Eh? Eh, Pla, Pla escriu a notes disperses una reflexió sobre això, que diu, les fotografies meves en fan por i no pas per la quantitat més o menys grossa de vanitat personal que poden contenir, sinó per la l'aclaparadora semblança que tenen amb mi mateix. La mobilitat de les faccions, la projecció externa dels sentiments, la gesticulació excessiva, la impossibilitat de mantenir-me en un to i una fredor plausibles, són fotografies de les que la gent diu vives, exactament, escandalosament vives. Eh? Per tant, aquí eh, poso una mica la pell de gallina sí. perquè, clar, eh, eh, es... es eh... S'emociona, s'escandalitza del fet de veure's retratat, però molt ben retratat. No? O si sigui, ell diu, jo veig una fotografia meva, uf, diu, i em fa angonia de tant, de tant com m'hi reconec i, i per tant de, de tant com la fotografia és capaç d'aprofundir en la meva ànima. No? Mm. I bé, eh, parlant de fotografia i de retratar-se o de fer-se retratar, doncs en Lluís eh, interpreta molt bé la idea actual de la fotografia, no? Al segle XXI, doncs la... no, no, no ens nem a fer retratar amb que el retratista, a cal fotògraf, sinó que permanentment fent fotografies i ens fem fotografies. Eh? L'autoretrat, el selfie, doncs forma part de, de la nostra vida quotidiana més i més i més eh, normal i, i, és un, i és una acció eh, moltes vegades gairebé o molt poc pensada. No? I bé, i això és el que ha fet el Lluís... En aquest sentit, és important no? el, el fet doncs, de, de, del text, el text amb, conjuntament amb la, amb la composició, amb, les, amb, la, amb el disseny doncs, que ha fet eh, Lluís Català, és important. El text per si sol ja es pot entendre. No? Ja, tu ja pots entendre, però en canvi, poder, si veiessis només aquesta muntatge, diries, eh, potser a la gent doncs, li costaria, no? si no hi hagués l'ajut del suport del text. Sí, la, idea, la idea és que les, les, els tres elements pesin per igual i tinguin, i tinguin una força eh, que es complementin. I realment jo crec que aquest any ho hem aconseguit eh, molt bé perquè... Sense la fotografia antiga no té sentit eh, el, el muntatge actual i el text de Pla doncs, i dona, eh, dona el toc de reflexió més potent, diguem-ne. Eh? Doncs aquest, com dèiem, és el setè any, eh, totes les altres edicions hem de dir, doncs, que la, poden, la gent ho pot trobar, no? per curiositat, ostres, no me'n recordo no? la del 2014, ho podem trobar tota la, la vostra pàgina web. Sí, el web de la Fundació Josep Pla i tenim recollit aquesta activitat i és, clicant a cada any es pot veure doncs, eh, la proposta que s'ha fet cada vegada i, i amb els, art, els fotògrafs amb qui hem col·laborat eh, o qui han, que hi han col·laborat, l'Ambissat era l'Enric Bruguera, després també, també hi ha participat eh, un any en Lluís Madí, un altre en Paco Dalmau, un altre, un, un col·lectiu de fotògrafs, en Guillem Martínez, etc. Eh? Per tant, podem dir que, que la intenció és anar, anar demanant col·laboracions dels fotògrafs relacionats amb Palafrugell. Doncs des de divendres, que ja està doncs, visible aquest plafó aquí a, a l'entrada del Teatre Municipal, això estarà doncs, tota aquesta setmana. Eh, fins Tot l'estiu, i... fins a finals d'agost. Fins a finals d'agost. Doncs la gent que s'apropi per Palafrugell podrà veure aquesta composició que Lluís Català, doncs, conjuntament amb la fotografia de l'arxiu eh, municipal de Palafrugell i vosaltres també, doncs, ha, ha acabat component doncs, aquest eh, quadre magnífic, que mostra doncs, aquest missatge ocult, eh, d'abans doncs, com Josep Pla eh, li, li feia doncs, faradar una mica com, com, era, com, com era veure's retratat i com ara la gent doncs, eh, pràcticament no pot anar un lloc sense fer-se una foto. Sense fotografia, és, és exactament això. Sí. Doncs Anna Aguiló, moltes gràcies per novament atendre'ns a nosaltres i explicar-nos doncs, una mica més de detalls al voltant d'aquest Josep Pla al tabarín. Ens retrobem ben a aviat perquè teniu moltes activitats. Eh? Sí, sí, el dia que vulguis. Moltes gràcies a vosaltres i bona festa major. Doncs aquesta composició que ha fet aquest any Lluís Català i a partir d'aquest text de Josep Pla i la imatge d'arxiu de la col·lecció de Carme Petit d'Eulofeu, doncs eh, tota aquesta instal·lació eh, de Josep Pla Altabarín estarà visible doncs, durant tot eh, l'estiu, com dèiem, avui s'ha fet aquesta obertura una mica descafeinada perquè no hi havia cap eh, parlament, Uh, oficial, no hi havia cap uh, presentació doncs podíem dir institucional però doncs ho hem volgut comentar in situ amb l'Anna Aguiló la directora de la Fundació Josep Pla i com dèiem, aquesta obertura doncs uh, aquesta exposició estarà oberta durant tot l'estiu I arribem a la recta final d'aquest informatiu de Ràdio Palafrugell i continuem amb informacions relacionades amb el nostre municipi i a continuació us expliquem que l'Ajuntament de Palafrugell va oferir una recepció institucional divendres passat al d'infants saharauis acollits aquest estiu per famílies del Baix Empordà. La majoria d'aquests nens i nenes provenen dels campaments de refugiats de Tinduf situats al desert algerià, bàsicament provenients de la daire de Bucra, agermenada en Palafrugell. Enguany un total de 7 infants saharauis passaran l'estiu a la nostra comarca, en concret, 12 nenes i un nen a Palafrugell. La seva estada s'allargarà fins a finals del mes d'agost dins del projecte denominat Vacances en Pau 2019, coordinat per l'entitat ACAPS, membre de la taula Solidaritat i Cooperació i, en cas de Palafrugell, amb la col·laboració de l'Ajuntament. L'acte de benvinguda va tenir lloc, com dèiem, divendres 12 de juliol a la tarda i es va realitzar aprofitant una activitat infantil programada a la Biblioteca Municipal. D'aquesta manera, els nouvinguts van poder gaudir d'una explicació de contes acompanyats de nens i nenes de les seves mateixes edats. Els infants, a més a més, van rebre la benvinguda institucional de part de Josep Salvatell, regidor de cooperació de l'Ajuntament de Palafrugell i de Montse Fillol, presidenta de la CAPS Girona. L'objectiu d'aquest projecte és facilitar que diversos nens i nenes saharauis tinguin la possibilitat de passar les vacances en un entorn diferent, així com donar a conèixer la realitat del poble saharaui mitjançant l'arribada dels infants i la seva relació amb les famílies autòctones. Aquest projecte, on famílies catalanes acullen a infants saharauis durant els mesos de juliol i agost pretén donar a aquests infants la possibilitat de veure moltes coses que fins ara només coneixien en els llibres escolars, com poden ser rius, muntanyes, el mar o d'altres elements que difícilment poden veure en el seu entorn. I a més a més també ofereix la possibilitat de conviure amb nens i nenes catalans per arribar a tenir una altra imatge del món diferent de la que veuen cada dia en el campament de refugiats on el poble, poble saharauí viu exiliat des de l'any 1950. 75. I ara sí arribem al final d'aquest informatiu d'avui dilluns de Ràdio Palafrugell i ho fem com és habitual, el primer dia escoltant la previsió meteorològica que ens porta Enrique Molto, geogràfi i professor de la Universitat d'Alacant. Bon dia, Enrique. Hola, bon dia, amics. Situció del temps eh, prou tranquil·la a veure aquesta setmana, en principi, sobretot a principis de la setmana, tot i que hem tingut eh, algunes tronades pròximes eh, este passat que, cap de setmana, com dic, que ara, aquesta setmana, sobretot destacaríem la tranquil·litat mínimes per damunt de 20 graus i màximes diruginament per davall de 30 o al voltant de 30 graus, com a molt, tots aquests dies. Destacar que a partir de dijous sobretot, la, les tronades que estan sobretot al Pirineu, poden arribar-se una miqueta cap a la costa i poder deixar, que sobretot, entre dijous i divendres, algun que altra uh, possibilitat, com diria Tronada, encara que tampoc siga massa gran. I això és l'única novetat que podem donar per a esta setmana. El divendres, com sempre, pues donar-hi una informació més actualitzada per al pròxim cap de setmana. Doncs una setmana tranquil·la, la que ens espera aquesta que comença avui, sense unes temperatures excessivament altes, sinó doncs, les que corresponen a l'època, com ens ha comentat Enrique Molto. Doncs amb la previsió meteorològica per aquest inici de setmana hem arribat al final d'aquest informatiu d'avui dilluns 15 de juliol de ràdio Palafrugell. Nosaltres us recordem que si voleu estar informats a l'instant de tot el que succeeix a casa nostra, a Palafrugell estigueu connectats a través de la nostra pàgina web radiopalafrugell.cat aquest nou portal web que us oferim des del mes de màig i que doncs, anem actualitzant tant punt passen les coses i d'altra banda nosaltres ens escoltem demà a la mateixa hora en aquest servei informatiu de Ràdio Palafrugell. Que passeu un molt bon dia. Fins aquí la cita d'avui amb els serveis informatius de Ràdio Palafrugell.